78. Legea organizării timpului Organizarea timpului este totul într-o negociere. O negociere poate fi încheiată sau anulată în momentul în care are loc. În orice situație există un prea devreme și un prea târziu. Iar atunci când organizarea timpului este corectă, veți obține întotdeauna o tranzacție mai bună. Primul corolar al legii organizării timpului este cu cât nevoia este mai urgentă, cu atât negociatorul este mai puțin eficient. Dacă vă grăbiți să încheiați o tranzacție, capacitatea dumneavoastră de a negocia bine în nume propriu scade dramatic. Dacă cealaltă persoană este nerăbdătoare să încheie tranzacția, ea se află într-o situație dezavantajoasă pe care o puteți exploata în folosul dumneavoastră. De exemplu, fiecare companie are anumite ținte de vânzări pentru fiecare lună, fiecare trimestru și fiecare an. Fiecare agent de vânzări are un coeficient de vânzări pentru fiecare lună. Prin urmare, atunci când cumpărați un produs de care nu aveți nevoie imediat, veți obține întotdeauna cea mai bună tranzacție dacă așteptați până la sfârșitul lunii, atunci când agenții de vânzări sunt constrânși să își realizeze țintele. Cel de-al doilea corolar al legii organizării timpului este Persoana care își permite să se grăbească va obține tranzacția cea mai dezavantajoasă. Dacă cineva afirmă insistent că are nevoie de o decizie imediată, puteți răspunde astfel. Dacă trebuie neapărat să primiți un răspuns chiar acum, atunci răspunsul este nu. Însă dacă îmi acordați puțin timp pentru a mă gândi, răspunsul s-ar putea să fie diferit. Pe de altă parte, puteți folosi această tactică în avantajul dumneavoastră, în așa fel încât cealaltă persoană să fie constrânsă să ia o decizie, acceptându-vă condițiile. Important este să nu lăsați pe altcineva să vă facă dumneavoastră acest lucru. Cel de-al treilea corolar al legii organizării timpului este Rezolvați 80% din aspectele esențiale ale oricărei negocieri, în ultimele 20% ale timpului alocat pentru negociere. Se pare că există o tendință naturală de a amâna hotărârea celor mai importante aspecte. Acest lucru înseamnă că, într-o negociere, trebuie să aveți răbdare. Trebuie să fiți pregătit pentru rezolvarea problemelor cheie în ultimul moment. Dacă se întâmplă ca problemele cheie să fie rezolvate mai devreme, veți fi surprins în mod plăcut. Însă aceasta este excepția, nu regula. O ultimă precizare cu privire la organizarea timpului. Ori de câte ori produsul care constituie subiectul negocierii implică o sumă foarte mare de bani, are o durată de exploatare lungă sau în cazurile în care decizia va dura prea mult și este pentru prima dată când negociați în acest domeniu, obțineți mai mult timp pentru dumneavoastră. Rezervați-vă cel puțin 24 de ore, dacă nu chiar o săptămână întreagă, pentru a vă gândi la această decizie înainte de a acționa. Folosiți timpul ca pe o armă pentru a vă consolida poziția și pentru a vă îmbunătăți abilitatea de a lua decizii mai bune. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Atunci când negociați, stabiliți termene limită pentru cealaltă parte ori de câte ori este posibil. Nu uitați regula vânzărilor. Urgența și vânzarea sunt incompatibile. Puteți extinde întotdeauna termenul limită dacă cealaltă parte este ezitantă. 2. Evitați termenele limită impuse pentru dumneavoastră ori de câte ori este posibil. Spuneți-i părți că nu veți lua o decizie astăzi, indiferent de ceea ce se stabilește. Acordați-vă cel puțin 24 de ore pentru a vă gândi înainte de a lua o hotărâre. Reflectați cu seriozitate în timpul nopții. Veți fi uimit de cât de bine veți gândi atunci când ați lăsat să intervină o perioadă de timp între dumneavoastră și decizia pe care trebuie să o luați.